Bashkesia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Nata e Mirazhit. In... انما يخشى الله من عباده العلماء يا ربي واغمرني من احسانك ولطفك وجودك الكريم فيكيه غير همت شهر رمضان لجيرون مولاتم افندي ترنابا ترنابا ترنابا ترنابا آياتنا انه هو السميع البصير Sadaqa Allahul Azim ve bellega Rasuluhu al-Nabiyyil Kerim ve nahnu ala ma qale qalikuna ve razikuna min as-shakirin as-shahidine bi kalbin selim. Zulazen jemaat musliman. Alhamdikuv t'Allahi dhu l-jelal si kemi qas ymir mëmriye prab edhe naten esonsme, naten E lejlej esras edhe lejletul mirajit Atë natë që Allahi dhul gjelal me ajet E ka lavdru Se e ka lirë token me qel E ka quë e kullin e vetë pejme zdi haramit me zdi aksa E pejme zdi aksa se ka quë e përmisi drejmen të haë u edhe vetë zotë dhul gjelal kapol me, me pejgambejnë alëhi salatu dhe selam edhe na i ka dhanë do bakshishet më dhaja në këtë natë që halohi më jeti Muhammedit edhe sot elhamdhi pot Allahi merën me të dhe i kemi ndore dhe halohi dhe dhanë më bon a i parës edhe ato zhurata që na i ka bërë zotë i natë në sënë Ora se hina në pajt ajete. Nuk lazon vujtë të pejgamberit nuk kanë skej. Pejgamberi sallallahu tuala alaihi vesallam trembë dhe kahetuën ka rabni. Kahetuën në sundimin e mysritëve të mejis. Edhe kahetuën me në vujtë të mëdha, të më mëdha pak u pishme, sa so e patë migjen gjall e bu Talibin, emrojt e diqysh prapë pe i dyjnë e fizikisht nuk u zesh në mësullimu pe i gandejnë, alëhi sallatu vë selam, por, mësi i, i diqë migja e bu Talibin, edhe gruje vetë azëti hatisja rëdi Allahu anha, një vitë për para esras, Për gëmbëri kësaj në atë, kësaj këti vit i tha, këse në të të lë mahëzunë, viti i, i mërzisë, edhe viti i mahëzunë lakë. Këse u vetëmu, rësullullahi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem, pëllunat atë kësit më shërik të meqës, me i bu e zjetë për gëmbëri, sa që edhe zërë tja qitë qinë në shpinë, kër bikënë seshde, Edhe zguzej ke kush muafru me jahije këtë shkoj ke haset i hatitja, ajo haset i fatimja që ke vet e, ke igambeja, ta e qi i mërke jahit këpi qafës, të i gambeja alëhi sallatu vësallam, rikën sesh të qashtu të jashti ta këndytat e gjove që i prejsh. E mure il shoj meqënë rësullullohi sallallahu tala ta alëhi vësallim dhe jamajt i pionës ta ifi, ta ifi është njëgë të meqës, që po shpresin është të gjonë venë atje, edhe njerës që e strehojnë edhe e mërojnë fejvujtjeve që i tishtë e meqët. Por, ati sektu, ata i dule dhe ma keqët se këtu, ata në përgjegjen pejgamberit të e gjujt edhe me gurë, i urnunë atat dhe glerë edhe atat partë atyjit, disa njerë pëshi edhe i muren gurët edhe gjumë pejgamberin sallallahu tala aleyhi ve sellem, që njësën më baresh konë të ti në me i cime i e së gjak, edhe shkoj u ungjë nga të një bostonit, nga të një bahqes, edhe u këthyën me trupë dhe me shpirët për, për i zotit dërgjelal, e bunë i pejgamberi a.s. këtë dua e tha, Allahum e i lejke e shku ta të ku veti, Ja, rabbi, unë të ti të pështeti edhe këpoj shiqa jetë dëmë të thonë, po anë kua në si thomë na, se jo të shetërkushi që kuqin të me e komë dëvogel, shpëmuj me ju përbalu e këtyne, e Allah, kusip, ti e një Allah ku që i pëllot, ti mune shpë me ju përbalu e dhe me mëndihmune, dhe kille të hile ti dhe hevani ale nës, edhe unë sojën nërë shtypjet jo, të të në insanëve të të të po pështetëna dhe të edhin punën të jemi, jo ërhamërrahimin, e ti që je në Allah, imë shirë të rahmetgjim, i të gjithë rahmetgjive që që kërë kërë kërë kërë, e në të rëpën në shtëtë afinë, Ti e dhe zoti e dhe kriju si i atyune të ligjve Allahit, i atyune që janë të ligjë, dhe entë rabbi ti e dhe Allahi jemë që i munë në kriju, illa me në tekilu një kukum lënë më kështetëm, dhe me thonë, ja rabbi më së më lënë më kështetëm një ti, illa bejitin një të gjehme muni em, illa adubin melek të hu emri, A më pështetë e ata të lorë që më pëndërështuajnë ose më pështetë e një anëmit që, që më të anëmiku që më jakellonë më dorë punë të mija. Dë në thonë, jakellonë halonë dorë punën e anëmizëve të mija, ata me sunu me mu, por qëta situa që janë të një buo jorët, përta, inlem je punë, përkë e këtë dhabi, a neje përla u bali, Në kuaf se ti nuk je idhnu shumë në muë, apet unë së të këmë gojle, edhe se po vuj veç i orëpi sholatis, i sholatisë që je idhnu shumë në muë, që unë musë përgaboj në sene, ti apet më idhnu në muë. Dëmër dhërën, lozën muftimon, pejën berisën të lohdada, alehi ve sellem, për duho që li ka buhë. E ka bukë kurierë momenti që nuk diti ka mjamoj të nëshmoj të ndjo se s'kish kërpun qenderve që pëtët e Allahi dhëngjello. Allahi edhe muradi i tina ashtë i pjurë, Allahi ka posë muradi të marrë, Allahi ka posë muradi që i begamberi të më cëllë allohu talë a.s. në javon një guzim të marrë, Edhe një forcim që unë jam çaja Allah, ti kom me dhënë Zoti se u e ka në kuzhinë madhe po ti durot. E vonsobra më shumë lëzit. Jenabu Allah, adir ikse kat ka bu për bola, pegam be sallallahu aleyhi ve sellem me bu esra edhe në shpunë apo kuzhinë Zotim kul Jelale me quaj pej ku pej harami sherifin kudus sherif edhe pej ku tudh sherifit me quaj Nësi drejnë në të ha, e pej svi drejnë në të hasë me quaj edhe mana e të qënë pojë dhe me Allahin dhe. A tërmusi u kytë i gamberi, pej i pa i vitën në meqe, e mërojt i një më shrikë se tështë një më smelion me hi mrena, po me mërojt i në ti në hinin meqe, të ra, ra, me fjetën harem i shërif, njëri va jetë të të shpitë një hanës, motërës, azët e të, Alis, se këto e pat pejgamberi e dhe motër pejgini, thot pejgamberi këmë të bejnë një ljeka zative nëmë, jëmë këmë si thonë në në këllo. Merë dhe në tëtë një dë vetë, e më shkunën dëhtë tërenim, qumë të i gjumët e më tanë qumë, edhe i herën qumë, dysë, tretë i herën qumë, edhe në kapën e më qumë të hausik e fërërë, edhe ma fremë gjyësi në manzorën zemrën, edhe ma shtrudhen gjokën e ma moshën krejt me hishmet e dhe menurën. Në vlasën në shprimon, teja islamën, te i gambejën ju, që katëm dhe sheku i ka vërtetu se zemra i mësonit operacion buhet, që vetë ka thonë mu më kanë bua operacion zemrën, e hala buhëta që ta zhvijenë të tëtë gënë të qyshë të bua operacion e e kanë mund të pejgamberit pëllot të zemrën nërë dhe imon pëse i qëmjetin zotit o kun që e kanë do të rasi pejgamberit pëse insanin zemrën e vetë e ka gjokën e zinë që ata gjakë që kur shuhin syte ti në një senë që nuk është atet me poj i bjën të pikë i bjën të pakë që mundet me boj e që ata pe, jatë zotit pejgamberit pejzemrës që qi sato qitë shesënët nërushme për nga mbirin musmu hapitu dhe musmirotit. Masa nëjna, po dhëtë më kapën haxët i Gjebrahili në bjo, haxët i Lichahili në shmojnë, e më qitën para deres dhe i të lohit, kur dhala tërë ishkon një burak, burak i tonë atit, musmjerë të deshë të okonë atë i dy njësë, nuk okonë aja atë, asë nuk është atë që si hane qipinë, ajo është një hajvan i genetit, sikur me loqet, asë nuk kanë, asë nuk pinë, që në to kanë jetë dhe shumë pejgamber, para pejgamberi tonë, po dhote në hepe në natë burak, e Gjebrailin Gjoth, Hazis Micailin Shmojt, edhe Pilloj buraku, e qëtë ke tomen, ku e sheshin sytetina edhe tomë, qash larku me tinët të qëtë ke. E i dhe ja me tota zot i çifonat thot në vetë Kur'an. Ne stiidh Bilal, çu të han e te isra bi abdehi leyla min al masjid al haram ilal masjid al aqsa. Ya Muhammad, bone te spihetimi Allahu el celal, qetona noksan sipat e menzen dhe rahës. Ai Allah si e ka fuqinë plot, çe e shpullin e vet me shpirt edhe me trup pej me shkiti aramit në mjeqes, e me shkiti aksa, që aty më shpati një mujtit ur, ka në jetë për kora, ata arapë që i te njën shku, edhe një mujtit ka njës të kërionar, e për zohë këtë dujt gjelohet në këqin e vetë, e qoj pe Sherif, pej aty hitë në këtës i shërif, pej këtës i të qoj sidrej mën të ha, pej sidrej mën të ha, e që i përpjetë dhe uafruëm nga të madhë një zotit, edhe e këtëja përra sa bojit në një që i një kërden. Menjës i vjen në halif të kjo, por dësimit, imanit nuk i vjen në halif të kjo, se Allahi është qaj Allah që e ka kryu këtë alem, të ma qërnat edhe planetet që bojnë një vizje e ka një shpejsi edhe ma shpejt, Kretë Allah i së nënë edhe iman, në dhërët vetë me emër ti në shpojnë, pra këso ka posë dhe në përkora më latën këni një shumë herë, a dhe të Süleymanin me fryl, fryl me një kalon, shkoj këni mu i ditu dhe dhe këni mu i ditu dhe për një ditu, në këra anë është. Në qëtëre nënë me këni një e një më njënë këra anë si belkisi, kër e ka urdhën me ardhë, a dhe Süleymanin me ardhën I tha aty në qika posh nga thasët e Shilejmoni, kush mundet me një tibi arshi ha, kush mundet me ma pru e të rezidentin e tina shpetesh e. Njën pe i pejty në tha, unë të abij në aty ke kaple në te kume min në kamik, tha unë të abij pa u qënë ti pejtive në gjash në imon, tha ju ka dalë po ma bjen. Qetri tha, në aty ke kaple në të të të të të ratu, Në unë e të api përpaj rehti qërpik të sygjit një herë. Kërë qëri hasëtën Suleimoni, të jemi eni në kutës i shërif, 3.000 e kusur kilometra lërgësi e pruni rezidimësën si me këpës i gjamië me quatu. Inë në maë e mëruhu, i dha e ra dhe shëjën, en, e një kune dhe hu tënë të jë kune. Zotë i dhullë gjë lajë, sëto në vojnë me posë halete, sëto në vojnë me posë teknikë, Po haletet e zotit që në kurbonë murat dhe bua një sende që i tëtë bonut, edhe buhet, se është Allah këtë ju si këtë alenu. Gjëna, bu Allah, pejgamberin të unë të ashtë për mja shput zemrën dhe mja shloj zemrën e tina që i tiki me titu edhe kime të unë hak pejgamber edhe dininit ka me dole në drit, e heqi këtë notë pejgamberin të unësat në lohë të ala lehi ve se dhe me këtë shkejshën. Po i vi pak që i ma shkurt, me artë e taj që limi ku e kom njët në thonë se këtë është gjëmsi e madhe me këll ligje me miraj këtë me këll me mujnë aftëta me vjetë por ato sfarë senet kryesore dhe të t'i fjatën kur shkaj ku dësishëri pejgamberi a.s. fatë se e pash haze të nusantë ku e po t'ju falin vërë që sëtë nuk i dihet vërë e haze të nusës a pejgamberi thëtë në qibritu ahmere ka vërën me konë me kuzumë me shku ala po bo fetër ku gjojvur, në këtë i gamitët ja gjëjvërën edhe ka dhejkë u është asë të <laughs> kodus, rrit, ton i mësojë ti në këtës ke gamberit tonë ke gamberit i duhënë përkora edhe me lachet e zotët dhe preten sikur kur kritet mëreti ke ju shtëris ke gamberi a.s. vini këtës shërif thotë se e lidha ati në atë këllë këtë kan lidha dhe ke gamert përkora burakun Edhe kërë jëmë himre në të tëtë, në ka topë, Hazreti Gjebrahili më ka qitë në vend i momit, Hazreti uh, Njëcailje ka bu kamet, e i këna falë dyre që atë e namaz, unë një më konë i momit gjithë të i gamberve. Qëta ka, ka të lëdu zëti me këto? Ka të regua lohe në gëllar që kretë të i gamber të lozën njën. Edhe kretë dini islampe, Hazreti Ademine të tëtë, e në hasëp i Muhammedin, shka janor pejgambet, ton një feje kanë parë. Edhe ton një zotit ju kanë lutë, edhe ton masë të imamit kënë falë, se pejgambet jo koni porën me trupë, në shpirt, projëm ramë o konë me, me trupë, ahër në bi pejgambet, por imamit që pejgambetve, se për hatër të tina, këmë treku për korën të zë të përfarshme, kejnuri ti, zotit, ka folë kretë alemin, edhe për hatër ti zotje ka full këtë kajnë atë, e pejgamberi du një morën i pynet, edhe e fali gjyre qatë në mazit. Mos i du në pejnë a mazit, lisën pejgamber në livdu zotën dhullë gjelarë. Livdu në rendë të livduin Allahin, po pejgamberi një kërë livdoj Allahin, që kështë ja si tërkujtoj zotën i duho, Hazët Ibrahim i tha, Ja Muhammed pa për citat Zotit paçi para nesh se to përkushtun në vogujt e vënë këtu. A tere pegam be rasulullah ta alayhi inne selam ta dal tahid mirad mirad bazen i ta nal sis në shkungal çto te miratit janë mesditush sahre jamia u ofër kudusit i thon jamia e sahrës që ato e ka bo abdullu me di ku qaj që e ka maru e gjamin e në vips e në syri. Nadvena të pejgamberi së nëllohu tala, alehi ve sellem, ka morë për pjetë bashkë në hasë dhe Gjibrilin edhe kur ka shkuën parën që e di kanë vetë men e në të ka thonë Gjibril dhe men me akë e ka thonë kush është me ty, ka thonë Muhammed, alehi salatu dhe selam tanë në që e datë njona mas jetërën i kanë thonë Ti dhali ke u mirë na fërtoje na urnumeja qënë demë dhe kam qenë rrungu edhe pingamberi pejnë qenës e në qetë rrën qenë ka shtu prëm. Përën qenës atës për jademi. Ato avile që ka thore su lullohes e në lulloh të ala aleyhi ve sellem. Por e posht ato e posht një njëri të madh i shumë. Por kër kërë kërë këndjohë, keshke edhe i shikë e dosenet borra kërë kërë kënë shmoj, u mërzitke dhe kojke, u ishi këtë senet zezha, e i thash Hazet e Gjibrilit, kush është ty? Në më thakë kjo është Hazet i Adeli. E pse kërë ko po këshyru në bjatë po kone, kërë po kënë shmoj, po keshë, ta ja rësullë Allah Hazet e Gjibrilit. Ta që janë në bjatë kësh të bordë, janë gjëlletit e gjurjetit tina, kërë po ishekë ta të mirë po knoqet e po keshë. Pra kurve kënë kryp në shmojt për i shekta qëhën e më litë që vinë tina, për jurjeti të tina, po mërzitët edhe po ponë Hazët Jademi, a.s.w. Për atër i të tëtë more e shkova për pjetë uzatet, i uzatetë në Hazët i Isënë, në Hazët i Davudinë, në Hazët i Jusukinë, në Hazët i Haruninë, në shënë gjashëtën qëllë të, të uzateta, në Hazët i Musën, edhe i Vash Salam, në Vash Salam, në shtatën që elë uzateta me Hazet i Ibrahim a.s. të t'i shkonë shtetën të me shpinë në Bejtul Mamur. Në Bejtul Mamurin, këtë të rësullu Allahi sëndëtohu tala a.s. në për një sahat, 70.000 me loë që hishin edhe dilëshin kur mureni suvike me hinto. Qa që je bojnë gjaret Bejtul Mamurin, në kërshin qabët ton që je bojnë. Ndejtul mamur të të Resulullahi sallallahu tala aleyhi ve sellem Kur shkova, fermito, është si drejnën të haja Kita shpohimin hadif pejgamberi sallallahu tala aleyhi ve sellem Pejgamberi sallallahu tala aleyhi ve sellem Musi e ka ka lue si drejnën të han E ka më lue Jeshia edhe madhnia e zoti gjelle gjeladuhu ve gjelle shanuhu edhe drita e zotit djur gjelar, pasët i Gjebrailin qatësit rejnën të hanë tunar. Peygamberi Alehi Selatë dhe Selamit tha, Ja Gjitrim, e fi hadhel me kam jetru ul Halilu, Halil e hu, el Habibu, Habib e hu, anë që shtuzmi në venduosti, e lënduostin vete dhe i doshni, e lënduostin e veta, dhe me thonë të vetëm me mëllon për mund, të rete alejhi qivri, ka e le nuk për qivri, një po i përzisht për nga mbete, po i thotë, ha, dhoa me kami, bja Muhammed, qipi është vendi i im, manina së buzguzojnë në së buzhe. Levgjaves të hu, aharekat një el e në varë, në kalu të huhen në së gjegu në nërët e zohë i bërgjële. Për gëmë ire hynë, sallallahu talë a lehi ve sallema kërita, ja jod, e kërëm e lë halkë, i ta për gëmë bëjë të sirë, ja e kërëm e lë halkë, ta eqë ti e maj nërshmi mahlukatëve. Ta rësukullë e in inajet e ilahie, se ty këtu e kënina të rungë dhe të mëronë, mërojtja e zotë bërë gjelalë, e Allahi gjelë gjelalë huve gjelë shani. Fëkale rësul, pejgamberi, fa tash Gjibrilit, ele të indë Allahi haje, fa të ki nevoj, fa të Allahi në sen në lutë Allahi në më përësit mu, fëkale Gjibril, fa tash Gjibrilit, fa pejgamberi, qëllillahë fa, lutë të zotën, en jëdhe me li, letëm, dhejon mu, letëm, ebë is mu, en ebësu ta gjëna ajjë, alës siratin i unët i ke, ata i gjithën ku alejhi aminine i kramen dhe ve i zlalën dhe ke. Falute zotin dhe të mlejën zotin, ki shtroj kratën mi për mi gjehnem, mustilohi metin ton më me rohen gjehnem, për hatër ton ja rësullallah. Pegambiri alëhi sallatë vë sallam dhe, që zakë Allahu anëni dhe anëmë me ti aksën e lëgëzat, ta zotit pagu ty, te tem, tem, si zemr në vend teme edhe në vend të me ti teme matë mirat gëzat. Si hazni Gjebrahimi, jakno që zemrën edhe shpirtën e pejgamberit, kurse e lutë i pejgamberin me i bo zotit duat, që me leju me ishtë rije kratë për një qirat, që, si ratë që pri për një gjenem, e i meti Muhammedit në kalu më shku në gjennet për paron në gjennet. Allahin e bukë nësë një bjarë apel alemin, edhe më Allahin bazën edhe dhe dhe po poj, që kjo ka me konë hishpa shybëhe, se ehli, imme, ehli iman për i metit Muhammedit, zoti ka me në këtu, në shefatin e pegambejit në rahmetin e vetë, edhe kjurah për Shekhas dhe Shibril, alëhi salatu dhe selam, natë me ka me ilahin që të kata. Atëhere për të tëtë, pejgambeja lehi salatëve selam, kur shkova më naj, erë nisen i vjerë a refreth i thonë na, ta ref, refreth, si kur patent që janë tash të farlita, nisen i vjerë të i sëndusit, e jo mundjë po thotë të to, edhe në ka quë për gjetë saj që e le im shjelë syrë, e më ka thonë të katë dëmjo e kërëmën halë, e cë e i nëshmi të gjithë ma lukateve, E kumë eftë të këtërishë jo mafruë e lëlë këzërët i kërësie, tërë a rëbëhu bi ajnë e i rësë të gjerë hë jetën të më të më të gjenabihim, e pa lurin e zotin e sydë, e bolin këtë rësullu dhohi sallallahu ta'la a.s. e kërë rësaj të gjenë edhe e nëjë krytë në sezëdëm. Edhe për dhaj me lutë allohin gjëllë gjëllë aluhu vë gjëllë shanuhu, Me atë dua që ja kërkulltojë Allahin dhull dhe la. Këtë dua, kësë qëra dua dhe që i kapu, është një duaja që ne e kënuajnë në në zënë mënë. Në vlazen, në masin që e valm, e ka atë vleftin e mirajit rësullullohi sallallahu ta'la. Pegamberi mirajin i kapu me tri posa. Na masi, në masi rëndë që e falëm, në ashtë me tri forë. Pegamberi njëherë ka shku e pej me si të haramit me si të aksa një forë. Atyu falë me pegamber. Pe atyu hitin mirashkojt e i sidre i mënteha me asë në qipërigin. Invin vejti mamur i falë i dyreqate. Pe atyu hitin dulë e unë të mësundu si ahderë edhe pe aty i qkoj e uzatet në Allahin dhugelal mas mati. Dhe kutë Allah u alem ka dhe kausejnës, dhe kutë një afrën, një afrim nga të lurit madhni zotit dhugelal. Në këtë vejnë karonësies dhe, dhe kanis lavdotën nërmjet veti edhe nërmjet zotit. Shka tha, e të hejat u lillahi dhe salavat dhe tajibatë. Ja rapi tha, të gjitha bibimet në guaj që i buhen për tërtyon hëtë më shumë. Dhe të, të hijatun i ljaj, dhe salavatun, ja rabbi, edhe të gjitha i batetet në trup që i buhen për tërtyon më shumë. Dhe salavatun, dhe të i batu, ja rabbi, edhe të gjitha ato përreqetet, Atot dhonat me duar që jetën dhe qatë sa datë, kusur si janë për pyllara për alemin. Zotin të një gjelal tash jakvej pe i gamberit që të fjallë me qera fjallë. Pa es selamu alejke, shtimi kofë një ty jam hëmmet. Dhe rahmetullahi, selami, ka shi fjallës. Rahmetullahi, ka shi ba dhe këtë me trufë. Dhe bere këtu hu, kërshin lones me tërë. Trija këtë e zdoë të prapë, tri pjollë prap, me tri pjollë pe i gambejë. Pe i gambejë u këtë, tha, ja, rafbejë. Esselam, alejna, vadoj, këtë i lahi s'alehi. Ta pështimi këtë një neve dhe një këtë të të të vijitë shka jënë. Dhe me thonë të i gambejë në kitë venës në haroj në eva betë, edhe në shtini edhe në neve në të duatë këtë një munajatë i lahi. Al, kret me lesenin tënë, e shkëduen la ilahe illa Allah, dhe e shkëduen në Muhammeden atëhu vërësullu, na e buajmi së poci, posë Allahit që tëra Allah nuk ka, edhe buajmi së poci, Muhammed jo është rubi zëtit, dhe rësulli zëtit, gjelle gjelalu huve gjelle shanu huve. Que kërëtaja rësull, dhe sel kyti, Ta lupë shka dusht ta jopi. Atë herenisi e i jamberi se lëllohu talo a lehi me sellim po të gjarot për për një për men mirat që ja u ka dhonë për nga mërvet për për përshën. Shpet e shpet Ibra, të u për kallë. Hazet ibrahimin po i thate ke bua tët. Hazet i muses i ke full pa nërmjës bësht ke full me tët. Hazet i davudit i ke dhonë një të matë madhinë. Se le dhe se kartë të lëhyllë gjibale dhe elen të lëhyllë hadide, edhe gjesh ka ka po të spi në to kur e ka kënu ajt zeburin, edhe ja ke zbut që likun kamarut misha. Dhe ata e të Suleiman njën kënë azimën, ta zë të Suleimanet të ke dhonë njën, njën të marrë. Dhe, dhe se kartë të lëhyllin se velgjimën dhe, dhe shëjatimën, edhe i kështi nërsunimin e tina insant, edhe e tina në dhe shetant, i ka sunu, haze të shqejmoni a.s. Dhe se hartë të lehurri ha ha, edhe ja ke buo të stitë, në tonë nërsun të në tina, ja ke leun edhe prymen, e ka uru prymen, një e ka të ushtim, ku ka deshte dhe e ka qime, ku ka du. Dhe allëm të iso atë, lindhile, atë të vratëve lindhile, haze të isës e se a ja ke mësu të vratën e lindhilim, Në që alë të hujë u pjullek me hedhel ebresa, edhe jake dhonë një qizë e i ka shnosh ata që shkanë posë dhe në synit iq, edhe ata që jënë që ru, që në kanë posë sy, po jënë që ru. Dhe një hi në mevta bidhnik, edhe i këdhonë fuqime e mërë tënë i ka në gjondhë dhe e ku. Dhe i të huve unë um, me humin e shejtanit vazim, edhe e ke mërojt ato edhe nëmën e ti na pe shejtanit a lehi majestin u ty Allah i gjelle gjelani huve gjelle shani hu tash, ke i thot të i gamberit po ty qërë që atë qër të mdojnë jarës në. Ka ditë të ha tuke Habibën, po në tytë ataj ku marë Halim, po tytë ku marë të, të ta ështën, e finë të, të vratin, të vratë e ku në shkruë e Muhammed Habibur Rahman, dhe ersë lëna ke shahitën në më beshren dhe në dhira, لا علم في كل كلمه نقيه فرمانه ونكور فقط ومرنه في باشموا كرتولا تتجنون قصي لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله نمزان طرفان عالم فكره جوي طاقه من صالح جوك يا محمد مسع راسك انت هو الناس امن طقمه في طقوبه من امان دام Në gjalë të umetit e hajrem umetin uhri jetin në nasë, edhe umetin tanë ta këmbojë matë minin umetit të i tëna umetit, këmë të më hajre umetin uhri jetin në nasë, dhotin Qur'an përna sot me umetit Muhammedit, elhamdikor të allohi kërë gjelalë. I këmbojë umetin tanë e velunë dhe akirun, ku lubuhum e najim, ja këmbojë zemrët e umetit tanë, Si kurse me kon me knuajin injilin ja ne tyre po e knuajn Kur'anin per nances me namet e moj just you adjust me just the just ayta un un jau kum lo un ket ku si mund te jete me knuaj te merresh te aqut tose des des is mirte vote edhe gocnia e pina i kalon toti mund na drejtu Atërë e thotë velevë, veebë velevën ve humgë dhalehu edhe i kumbojë mjetën tam atër metën ti këja mjetën të mai kërri ka mu buësh të uallë, edhe ka me i kruje ni hera ta me të ujënë genetën masalina qësierën të i kule. Dhe ata i të të të seba në më në në mëtërani edhe të të të të të të më në në mëtërani, sema e në më ë e më të të të të të të që ajo është e lëhamurë. Ashtu dhe me të shpavak në këll, se kajnë të thanin, që si kërkujna pëthët, lem ati haqë, në bijen kaplëke, që si kërkujna përbara të rje, e lëhamin njës e aqon, ati të këndon. Dhe ata e të kellkevëtër, edhe të këndon, plonin e kellësherit, që kërkujnës si e a këndon. Dhe hava të një të uretin dhekar, min kehen të në tahtët arshë, edhe të këndon, mun e surë e dhekares, që e kanë magacinin venin nër Aksur Rahman. Një muslimon që i kënën të të, kanë me ngrehë me të u nëtë ven, ku e kanë venin të. E ajo është, lillahi mafi se ma vati dhe mafi nërë, e terin kënë amënër rësunu, laju të mënëhullohu nëse në nga vështë, aha. Elhamin e ka përmenë sotin, në këtë ven të pënimet kashmanë, edhe ja ka përmendë në rëndë e surej dhe karesi të, të tre ajete. Një muslimon që i kënën ta kanë më ngrehe dhe me quna ten ku e kanë burim të të të ajete që ta që duhetin një një. Në gjë altë u bjetin që një vahë e lëhamd edhe të nduar tone të ku në rëndë edhe një vahë e lëhamdin pakullon Bajratu në handi që të jametit, që kushin nësan nuk ka që tërkushin e majtë ndonë përvesteje, edhe të i pejgamber, të i hasët i ademi, edhe të i të i të i mesët ka me kondë nërë Bajratu. Pejgamberi që tëllë Allahu talë, alehi vësëndëm qëtu të vira zotë i zërgjë e lëqia, ka dhonë i përgjegi qëtë ditë dhë në atë, dhëmë të tonë në miraj, mos i ka shku e përmi si trejnë të hasë. Thasht po vjen dhe qëtri që i e kjeri atët janë i dyretore, që i thashtu në po, bakshishe të zotin dhe lalë që i janë që i ka dhonë, linur i e huvinë aja të nga me pati sa fuqinë dhe i gamberi atë natë pashtu, edhe i ka dhonë zotin atë natë bakshishe që ka jënë ahtë se nuk e edhe la që ka jënë më të mirat, e të aty dhe bakshisheve jënë që të mramë e sure i vekarës, E ham seve aynatan edhe ja ka dhon zoti pejgamberit ton me uahamat e uahamat 13 ditë me të cilat kush nuk kaq nuk ka vuajtën e vështirs. E njohsi jetije e kreshuare ja kalon ja ka vu faz faz faz pa kutmam. Duhazm natën e sonjme më të më të për pabull Muhamedit e hideret. Ja ka për zot i parë, pez bakët namazin, Muhammed i tëku sallallahu tala, aleyhi vësallim, edhe i medit tëmina. Vërën vesh me këtë hadis, 12 djetë pejgamberi, për para i ka për 2 vakët namazin. Një e ka për sabahin, edhe një e ka për akshonin. Ka punuaj me shëriat Hazet Ibrahimit, aleyhi salatu vësallam. Të eri që i ka orë, ku ha në ubuo pez bakët namazin parë. Në të nësonshme, përshkoj pe i gamberi u afruen nga të madhënë zotë i kujtë gjelalën, në nga të ilahi, Allah i kujtë gjelalën, jaboni parë të të dëbogë të nëmajë. U kujtë pe i gamberi tëjta Hazëti Musa në të të të qërë, e vetë i Hazëti Musaja, qëkat dhe zotë i bakshish, aja Musa maboni parë të primitin të në të të të dëbogë të nëmajë. Ta ja, Muhammed, dhe u prapebër një do të këri dja, se une kum kum i kumë prerua për një një israhe, së munën një këmjë kur një herë 15 bëhte në madhë. E u këmë pe gamberi, sahër e u pejtë e ka 5 bëhte, zotë i ahitëske. Teri që një erën e në 5 bëhte, kër i boni 5, erë të hasë, i ka zotë i kërë djelar, ja, Muhammed, që do e jënë 5, në zëllë se përkat ka bua, 5, 5 do e pion. Men gjo e për lë hasën e të fele hu ashëru e më qënë, ajë që një punën një se bëpunë e jajat i vëtë për një, ajë që një fol në në mas për i me titënë e jajat i vëtë për një, ajë që një fol në mas për një, e kam në djënë që për në israel që një fol në që një fol në ndë për një, e të vëtë për një. U pita a zëti musa, a zëti musa apë të mulu me kë Këja mu usamë gjelëmërëm nuk të zotë në dhutë, që zotë vëllë djelalë në faqëtë të tojënë të verërë opoqishtu, tesë vërë të i kanë pastërë. Qëtë dhehet bakshishë zotë vëllë djelalë, dhe ka buë natënë mirajit, qëtë bakshishë i halënë, alhamdullëllëhe, që e mundorë, halës në katëllë që e dore, që e kuë alëtëporem e salëtu mirajul umin, që e të të aliya kurhet namaz irqaate ju uh, ju uh, cindu beche arre sha'ruhu yudruke ay al kubra juar chet ke trupi ju chaishin doktor biet e usare ke starre bechu e da ju sare ke tiriya ku de ke nahi namaz fai ke vai medet salatu mirajun hum Namaz jë është miraji në shkimanit, si kur pe i gamberi që ju akru me Zotin e ka pa me sytlet, qashtu nga daljën para huzurit Zotin, se nga nuk e shohu Zotin, Zotin një dhe nashin. I kaldove, i kaldove para ato etapat tri, dhe me tonë me tri, herë ka shku pe i gamberi na, edhe namazin vlazën Zotin e kalon me tri që sytlet. Ma shkori një herë në konë me ka buhë me nejtë përsh, dhëtë i herën në kapu o fazë më rënë ruqë, shtë të herën më rënë sëjtë, dhe së ku qiro për i gamberi, këruzatët në madhë i në zotë këm të lënë. Akrebu maje gunu në abdu i la rafi, i la rahmetullahi dhe hëve sajtët, masë matë i një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Alë që bjënë në tjurë nësej dhe që a të rejëllu zhoti, zhoti purni që janë dëtratat i në një duoni të akurat i njështëmanit, edhe në e dhe të bazën e kapo zhoti i farzat natë, feqa sajnate, e tekër i sot që një një një katërshimjet në shlimon të dy njës e falin për zhokët namazin, majnë i ibadetën dy njështë, pas kjallës të aljë le ohevindë Allah, në kam me du rë tyjo është edhe o bo parzën qëra. Kreti batet e qëra jënë bo parzën to, i tarë që drini i ka të njërës unë dëmda, kështu po thotë zoti, a namazin ju ka bo parzë, të rrisit drej mund të ha, e nëna gjati të lëri, majlën i batet të rëpinsan të rëmjetin e Muhammedit, kështë namazin, Allah e jara për alëmin në së në lakë, në në në në në darbidore, së të jemi të gjallë e jetojna në këtë A peron kërë pejë përgënë a.s. Lazëm, edhe është drimë, prapëtë në, në këdusë, te i këdusë të shkër në njeqë, për shkër njeqër në njeqër me qëdikit du në në tërpora, a ka gjëristo, masparje e budjeli, ta pohë qëka, ta sënë të jëtonë në këdusë, te i këdusë të jëtonë si dhe në të hoa dhe përbjë. Ta i kaldënë pohë dhe një thonë që shtu, ta pohë, Errën po për e ngu në disa u bonë që farë, i parë, më si kanë dujë i monë, kur dha të i gamberi që i të sëllë Allahotala, Alek Nësër. Qetërë non, i thanë po, a dhe e konë në këdusë, a po të i Muhammed për pora se kë kurre, dhe që shokur, përpora, pra që kënë kur për pora, ta kalëgën a praqën që i shë këdusën. Po dha të i gamberi, zotë i vëllë gjelalë ma që i perdën edhe shisha këdusën me dështu i të Dhe në po Allah ku dënë pas përbunë ta. Mësë nëmi kërë e kalëzoj, kërejtë qyshë është ta të këdusë, ta hava si vërëm avinë, ta kjo është se Sehi hire e mërë, ta me se hire përbërë. Ta po Muhammeda po në kalëzojnë dhe të shka, ta po në shka, ta e i të po, ta të gjotë dhe të të më kahvinë e i të zatirë, ta po. I këmë zatirë të në filan venë, filan pronë, bat a edhe jo më afru e ku marë rujtë dhe ku mbi ujnë e tyri, të të dhe jënë du djeve të bejmejë, të në ardhë nëse në sapa kër të kja jetë, dhirënë, dhirënë e porë është e lërë në komë e dojnë me pora, për të dhirënë, dhullën në pritë, kër të një unë, vallahi, inë në shemë se këta talëat, të, të vallahi, lejti dhirënë, që të vallahi, inë në i dhe ka telekat, të që edhe ajo më A jë delje që shka thëm pekambjeri qëndë Allahu qëndë Allahu qëndë a legësër. Po prap, eh, ehli imon për sun, ehli qëfja për tëshin hara se rungënë. Shum kjo është në se hjerën maërës. Shku në të në përbëshin në sidikër. Ta inka dhe hape katsa dhe ka. ka ta në klof se kë thëm pekambjeri që ka, ka fëll drejtë. Ta se vëllahi pekambjeri vës drejtë. Ta për më në se për pekambjeri dhe në senë dhe masum se gjër Hapaj, kër është të mundër, të me mundër me e të të terë Gjibrili, e më tha që shtu, une e besoj që një halë Gjibrili, pesi dhe i më të hosë, saj që e lëjmë që shtu, rrinte Muhammed a.s. Atër e ta, pejgamberi, shtu e haqë përbësë në sidikë, të pejgamberi, të ajarës unë dëllah një i vaqë shtu, pejgamberi i kaldojke, e përbësë në sidikë të të të të të të të të të të e bubeqini sidip që të e ka mërë të i gamë, e bubeqini sidipu bakë. Të në të të ollazën u bon, u kryen një i ragi, mas më të moti, boni hizet e i gamberi, shkojnë dhe dine, nga vazot i fuqinë e kopi shpatën, e kopi mizrakun, edhe ush, e organizojnë ushtrinë, edhe të lojnë në fuqinë, me që i pjallën, nga i da e indallam, ametur në sullu bakë, edhe e shketi këtë dhije edhe këtë dhim, edhe këtë iman në sharkë edhe në gardë me emrë në Zotit dhujnë gjelal, bëllë gjelal, huve bëllë së. Nëshmo më rëzit edhe në të të një të të janë se u erëzbohëti Zotit jo vanu fak, të ka qëta shqajka thonë, peygamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem Zotit Sëmran. Ja rëpita, Ka të të bëjsh të ati me i metin të, që i metet e përparsh me të soj ke buhe loq me irna, të soj me ujë, të soj e auken rusurjet një ke buhe të i e dhe majmuna, dhe ma dha e në të fajnë në bëjsh të metin të, që të të bëjsh të metin të, pejga ndjeri, salalloh, do të të gjelar, pejga ndjeri të takështu, ja rështu, ta. e në zilu alejhi në rrahmet, Këmë me ështëry prahmet një ta, dhe u vetinu se i atihim hasenat. Gjënohet këmë janë në rrume se vote, dhe men dhe ani minhëm e tjiptu hu, ajqim vënduam më mën e i përgjeti, dhe men se elemi minhëm atajtu hu, ajqim lupu tishka unë e jetu, dhe men të dhe kele alejne ke fejtu hu, ajqim shtjetët të une une e i dalgo dhe pëstojt. Dhe estur u ale lë usati minë hëtit dë njënë, gjynahet e gjynahqarët të metit të në ule ja umë lëllë dë njënë, dhe eshpe atë të thihim fil akire, dy të baj shëfo atë fi për njëta për njënë të për njënë për njënë. Dhe leh në anë në lë habibë, ju hipu muate dhe habibihile më hasëptuhum, edhe mos me konë që i dashnë i ka qëtë me qërtu ka njër të dashnë, i mjetin të ndikja me, mjet, i mjetin të nd Vecë për fatër që i kom qek me i të urdu të pak, se i kom të dashtu, për që ata i bëjni su altë vërë. E nëhamdikotë allohë e gjende gjedalë, huve gjende salëm. Te eshti të i jam beri mu da, ta ja jo Muhammed fa, ta, ta përësit di shka hasë dhe Gjebrajilit ju. Që i si fafuj zotit me të mek, le e mishë du të kërët me gjëhënë. Kua tha ja rëbële alemin, ta më ka përësit, atër e i fa, ja Muhammed, dhujur t'i atyine se une ja kum lejue hasti qebraikit ato edhe e ja kum lejue me ishtruhe krit për mi edhe une dy nuk t'i dhnoja nuk mërziti dhe shkretu me e t'in tanë ka me que në gjenet përkis t'in lahi t'a hana ta ja rabi qa kom një quba që shuket i temo si pështoj pështoj përkos ati vlakut e pështoj i to ta t'u fetuhum lejse adun gajrë hu të bakëshish i ytë, i ty në kërpush përfora se kam rikët bakësh. <gjë> Qka ka thonë zotit? Dhe i kam veri tonë për njeve që në ka thonë bakëshish për mirajit rësu në lojit. Zotit ka thonë, e në lehën ma ashu, une jam për ta sa tërnojnë, dhe e në lehën i dha amatur, une jam me ta ku të desin, dhe e në lehën pi kukuri, une jam me ta në vart, dhe në lehym leu me në shuri, edhe unë e jam me ta bashkur qohër dhe në të iborit. Ja, Muhammed i ka zotin, idha këntu e me rahylle e në të shepi, dhe kejfe jeti u në të shepi, ja, Muhammed, ta kur jam mune rahy, e ti shepi, qysh mune të me hukën e dhe? Qës mune të me hukën? Kurë, se unë jam zotë qipaj rahmet, e ti e Muhammed qipon shepat. E rahmetri jene në shqipuat e vitu vjetin tën tënë tanëmë të tëtunë. Allah e në buhë nësi biarab e alëmë në gjylle, unënët i Muhammed edhe leve. Allah e në rabimus në dafë pe rahmetit vetë dhe, dhe pe shqipuatit pe igamberit sallallahu ta'la aleyhi ve sellem. Vullazën e berruken për umetin e Muhammedit. Mas mrami e kumë godinje të ato fjallë të jemë sëndota. E kumë marrë këtë fjallë. Qa ka po pejgambin, sallallahu ta'la, a gjahit në sen, e na kuhet një për një për një që dhe më gëzuhet dhe kur një herë bus me kuhet një të një të një. Pekambin, sallallahu ta'la, a lëhë vësallem, natën e mirajit, kur hiti të një si drejnën të hoë dhe i po që një jetën, e po një një kasorënë, një shpitë madhe, e një jetë po e po të mshelënë. Me lo që të ku, Allah ma hëzumë në rëzëqyë. Kur shkoj e bu në mëna gjatë i lahi e ukype i gamberi prapë të poshtë, ka herë të poshtë e po atë rezidencë, është qëllë, edhe i po me lachet në zdushme. E i thapë e i gamberi haze të zivrimit, ja, rësullë Allah, e dinë të ati qëka është, qëka është kjo? Jo, i thapë e i gamberi aty në me lachetve, qëpa ke që kjo punë? ka shtuava unë e tërpjet, i shkondira më shjelën ju mërzit shumë, ka herë dhe unë e shum, të kusht, dhera qjelën e ju kësusne. Ta ja, jo, rësullë Allah i tanë të me loqët, në dhe këtë rezidens, zotja ka pobat një njëri të imletit ta. Ta por, a i ka punu që në andinu. Eret, da ka urruzotin në shjelën në të. E kure në shjelën, unë nërzitën, se në kërën shumë, që me lëmjeti e të bojnë gjëna në nërzitën. E, e ta shka herën, që e gjithë e qëllë, e ka buaj në sevabë, e zrotin a ordhënojnë me qëllë atëmë. U kype i gramberi për i thotë, a bëllën ka lëpujnë muën, ma dhe më buhu, ka ka punu ajë gjëna, e ma se va buhu, e dhe shka ka punu se va. A i arës u në allah, ta Allah i gjunohat e i vetë i të nësëna i kallëpë. Ato na i mshilë zotin edhe melatit kër e shohin dhe tënë himahtuzin kër vin i vetë i Muhammed që jenë dhe në qarë e elë shë zot i pege në melatit kë shohin. Kër si ka vlojnë gjunohat zot e hekat përde se ropët i shohin. Thot pra se ropën e atëmi thot po se ropën i dhënë. Shka? Ja Resul Allah Shka? do ky okon, no, pirashi, okon, të kynë njeri o konë na i mën filpirashi, o konë vjetën në gjuhën dëshet. Testej ka ze e i ka dalë gjuhën. Dhe katë të vexja e hadu gjani pehi e i ka dhim një një një kraha rëtëndu në qetërin, edhe kura rëtëndu e ka thonë, la ilahe in nga Allah, muhamme du rësullu mba, me qitë se vopë që e ka punu, a i suot ka ka rëtëndu e të qenë, Kënë të rezidencën e tina dhe të kështë, edhe në aje një të qërë një vlazën që ka është rahmeti Zotit, njërë të tatë njërë që nuk lypin me hinë rahmeti Zotit, njërë të tatë njërë që nuk e donë Zotit dhe Resulullahin, e nuk lypin me pështu se Allahin dhe i gjelonë, nuk është razi, kërkon të gjenë me qërë, si të më shumjetit e Muhammedit ajo të razin me pështu nështë ajqin nuk dërnë me lyhët e hikë sikë që që buf të lërkë një në shëjtani. Ulazen Allahi, Arëpër e Alemin, në bufët në si bashkë me këtë Muhammed në dojtë parë hujën i djurët në të gjellët në shkë. Ulazen namazin falëne, musin shënë namazin edhe urënën jebë latë të jujtë falën namazin, nësa e shqipë i namazin ku e bufarës edhe së farbë lehtit madhë panë amë. Natë e sënë të është bazë në natë e madhe dhe natë e një dushme, një natë që e ka li, zotë, e ka li zotë i doke në dhe qëllën, në hasbite i gambejnë, a.s.w. ka boj i batët doke dhe ka rënsejnë dhe parafuzurit zotë i dhërgjelan, kjo natë është natë e madhe, por vaj me detë që dëtri i kemi për po pak, e vlatëve tonë si kemi tu, e vlatëve tonë duhet mu të, të, të, të rëgudikusht, edhe atë të tonë kanë me, që kur më shmikonë në shlimon, vajzat tona, edhe grot tona, nuk një i por që ka thonë Allahi, asë ka thonë për i gambit, na po këno që më dhe po këzohëm, edhe po pojna, edhe po kemi më dërë, po aty në nështë ta nuk u gjenë me në një shka janë, e sa të mundi me të mirë, sa të mundi të mirë që shna ta urdu e zotin, edhe pejgamberim në halak një, treganu vlasën e vlatëve t'juje dhe të tëndës që zbashku, nështa isha dhe Zotëi ka bo kader, këtehen prapën këtë dinë, këtë në kapirë Zotëi e nuk isha Zotëi për Ahmetin dhe t'jara pëllë alemi. T'jara përbët, po është më aminë tonë që e kje, kje i sënë një dhe dëftin e kerenin, të rëgjërmet natës një rajit, Përhyrmet pe i gamberet që jatëhu me të i kape kauseni, edhe edna, Muhammed, binyat, mush, Arabi, edhe na gjithë në të i muhammen dynjahat, që ka jo në nëshë nëshë, nëshëjtë e i mëshë për. Shtoj zë djarabëve, edhe në ne dhe bonrah, me djarabëve lë aleminin dynjatë dhe nëheret. Lillahi lukati ha, lillahi lukati ha, lillahi lukati ha, lillahi lukati ha, lillahi lukati ha, lillahi lukati ha. Lillahi